ادیس ای کی سالور موازی چی کم دنو ذکر کئی شبایی کی تاخیر د مفول او تقدیم د فاعل واجب ده مخ کسی رب دمرویلی شو چی اولا و راجح پا فاعل کدادا شبایل با ده نور و معمولات و نسیبی مقدمی او مفول چې دنو ده با ده نور و معمول ده فاعل نسیبی مواخاری او دیس دا ذکر کئی کل کل داسې عذرم سړی دتې شي تیر شي چې دا فائل مخ کې کول او مفول وروسته کول په سړی شي فارص واجب شي او مستحب درجه د ساتور شي وجود یو دا دې چیرې د التباس یو راځي د چاې د التباس د التباس سره په کم ځای کې راځي چې کوم ځای کې فاعل او مفول دواړو کې خیراب لزی نو سنوی حاب وي لزی نو وي عاب تخلي او بله دا وي چې په فیلیت د او په مفولیت د مفول باندې سخرری لکه ذرببه غلامي غلامي زبه غلامي غلا اس کوم یو غلاام زارارت ی کمم یو سردي مظروف دی کم یو اولنیک وروستنیک کم یو سیدت سینله سره دا. به موسی عیسی هرینو مریستا په یعربو مشک چې دا نی یره د التباسی په پادې کې تقدیم دفاعل سره واجب دی چې په تاولږي چې دا فاعل او داس دی مفحول هرینه موجوده وا ک اکللکم مصرا یحیا اوس یحیا صالح دا اکلیت ته د معقولیت د کوم سره صالح د ما کولیت د داخلیت دا وایي کی کاروڅو کی مخکې کې نو قرينه شتله ني يو زائد عادي ديم عادي چې ضمير فاعلي خو غير منحصر ضمير فاعلي خو غير منحصر کوم منحصر یې ګنن بیا تاخير څه دي بیا جائز دي لکن ما ضرب الا انا ما به دن الله انا دلته انا رستو دل دل دی که نه نو, نو دا ظمیر فیل دی خوله کمس منحصر دی انحصار راغلی دی که نه نو دلته کې تقي مواجبو نه دی خو چې کله ظمیر شو وي فیل لړه خبره داخواوه د کاف پهشانت چې زمینمیر متصل دي ف فیل زمینم مستصیل نو چې زمینمې متصل فلي نو اوسدلته کې که تو بلته شره مخکیکي دا صال به پاتې کېې به نه پاتې کې لکه ما ضررب تو, تو, تو, تو, تو. کی کی دی که نه لظرب تو دن دی که نه اوکه تو زدن مخکقی ور وو نه نو ظرب زدن تو صال پاتې شو نه چې ذمری متصل ف که بیا باریدي مستوتري غای کې تققدیم سر دی د ف وااجب دی دریم دا دی چې فیل چې کم دی نو دا فاعلیت منحصری په مفعول کې فاعلیت منحصری بچا کې مفعول کې دا فاعل منحصری بچا کې مفعول کې لکه ما ضرب زید الا عمرو زید و هل ندکری مگر سو کې وهلید زید صدا زاریبیر د زید منحصر د بچا کې فامر کې وقانون د الا دځه چې لا مخینه منحصری بچا کې ما بعد کې الا نه ما بعد کې شي منحصرري او پ نهما کې دا قانون دی چې اولې منحصرري پهچ کې ساانی کېتن نهما زاررب ض مررا ان نهما ضررببه دا اوې منحصر د پچ کې ساانی کې اوس دی ځای کې ته سک کوای بیا به مذوبیت منحصر کېږي په چا کې په ظریبت کې ستا مخصوود خو دا او چې ضد پهقد ظریب د چا دی نامر نه کې د بل چا بل سووکې وهلي نه دي وس په د چې دا امر فقط مجرور دی د زید دی صحیح وګوره نه کیدې چې زید پر سکون سکړي واهلی مانول تا شوګره او چې کم ځای کې حصر مقصودی د فاعل بچاكي مفعول کې هغه ځای کې تقدم د فاعل فريد واجب ورونه چې کم ځای حصر د فاعل مقصودی هو مفعول کې نو هغه ځای کې تقدم د فاعل فريد واجب دی او که چرتکی او مقصود ظاهری ده معنی مخصوصه کې ده ظاهری ده لکه مې ولټه کول سي ځايز دي که تا معنی مقصود وروانيده نه په بياسري جائز, جائز. یو اخر المفعوله الا بسنحذر مؤخرت المفعوله راکد التباس نه يره کولې شو او ضمیر راول لشي او فاعل خو چې غير منحصره او هاغه فاعل چې پهلاو یا په نما انحصار شوی نو اخر اگر استو کا دا مطلب څه دی یعنی چې پکم کینحصار شوی او ک کینحصار او مفعول کینحصار نه غسه کا استو کا مطلب یو منحصر بل بلکی چې پکم کسی منحصر نه غسه کا استو کا نو مفعول کینحصر نه غسه کا استو کا کفائل کینحصار نه غسه کا استو کا وقد یسبق ان قصد ظہر او کل کلرامق کی کی چې تمامه مقصود ظاهره وا معنا مقصود څه وا 我啥啊到底要啥我給<是>